Magda bai, bon, egin dugu hori, enri elkarkuko bikuran eta e, luzaz ez da bat izan da. Eta, denek okan e, dute esantza bere nikus moldean erraiteko e, e, eta unnarrik e, deriberatu dugu e, bezbozkatzia, e, e, sekretian, magotxak bere ideiak e, erran onduan eta pentsatzen duten araberan bozkatzeko gizan. Eta behaz, bon, hama, ugoita hiru baginten bozkatzale eta hama seiek ba galdein dute. Ba erran dute, seiek ez eta batek zuri bozkatu du. Bai, gehien goa, hondiak erri elkarko bakarrarien alde bozkatu du. Eta, ono bon, iduikatzen dugu, ono sireta sun frango. Mm -hmm. e, hala galdein dugu gure deliberoan, aldoz gintela behaz irri ilkargo baten dago, baina uh, ono uh, galdeketa fango badela, uh...